Băieții vor, băieții vor să slăbească. Și ieri, pe grupul nostru de așteptare, are loc un dialog despre ce mănâncă Luca, ce mănâncă Zaf, mă rog. Și Luca spune, întreabă, dar întreabă serios eu am crezut că a glumit. Nu. Zice, Ioana, astea, nucile, migdalele au carbohidrați buni sau răi? Sau? Și ă, se stabilește că nucile și migdalele sunt bune, după care Ioana spune, să știi că 10 migdale au o grămadă de calorii și-mi și imaginez pe Luca, cum o farfurie de aia mare, așa de designer <laughs> își aranjează 10 migdaluțe în diferite modele. Rob, petale. Da, petale. <laughs> și le mănâncă. Mă, da, ai fost să le mănânci măcar cu muștar sau cu ceva? Da, e greu, nu, și da, nu. E, e, greu, greu e greu. e greu, da. Sunt vremuri grele. <laughs> nu nimic. Ne-am apucat de sport, mer mergem și aici. Normal. <laughs> Eu -Roma Pe cu tine.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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Latido se acelera en mi corazón, latidos se acelera en mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, yeah. abrazarte y sentir la magia de tu olor. Baila.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 chelo ai estar vivir contigo bailar contigo Tăi, Vlad, au venit toți la Europa FM. Bună dimineața, prieteni, 7 și 20 de minute, ascultați Europa FM și deșteptarea. Sper să bem cafeaua împreună și astăzi. Să vorbim și despre bănuți. Cum ne place nou să începem emisiunea. Agentul principal Marian Godină, și a făcut public salariul pe Facebook, cel mai cunoscut polițist al României, ne spune tuturor cât câștigă un agent principal, ceea ce este de fapt plutonier. Cum era pe vremuri. Plutonier. Deci, cât câștiga Plutonierul căpșună? Aflăm astăzi cât câștiga actualul Plutonier căpșună. Uh -huh. A postat pe contul lui de Facebook fluturașul de salariu pentru luna a februarie și a, a explicat, a spus că a decis să-și facă public salariu ca să răspundă unor comentatori care. Mă rog, ar, -au, au lăsat să înțeleagă că polițiștii au salarii mari da. <coughs> Știi pe cineva? Nu eu <coughs> <coughs> Și a zis așa pentru că ea ziua fericirii care va să zică ieri da? Da. M-am dus să-mi iau fruturașul de salariu Se temea unii că polițiștii au salarii nesimțite Chiar îmi cereau să spun ce salariu am Deci se înțelege că la oamenii cu salarii mici ziua fericirii care e ziua de salariu <coughs> Și zice, ăsta e salariul meu pe care l-a luat pe 14 martie pentru luna februarie și, mă salariul pe februarie e foarte mic. La, la bărbați. bărbații, da. Ca da. sunt la rând Valentine's Day, Dragobete, toate toate, toate, toate, prim, toate, toate. Deci, cât încasează un polițist, un agent principal în adică românia? Că mai făcut curios. 3.045 de lei. 3045. 3.045 de lei. Domnul Godină a precizat că, mă rog, ei s a oprit pentru plata telefonului personal, care este pe, mă rog, probabil pe abonament la Minister... 229 de lei. Mamă, dacă cât vorbește de banii ăștia? Nu, că acum că... cu 50 de lei poți să vorbești nelimitat, nu. ai și internet. Din proprie experiență, spun, cred că a luat țeapă cu compania respectivă. Un... I-au făcut un contract, i-au zis, așa e cel mai bine și plătește de se rupe. Deci eu nu știu pe nimeni în jurul pe meu mine, care să mă... care plătească mai mult da. de 50 de lei. Vai de capul meu. <laughs> deci eu sunt unul dintre, unul dintre ei care da? plătește, știi cât plătesc eu pe lună? 300 de lei. Și chiar mai mult sunt vai de cap meu. De bani. De abia aștept te expiră, deci contractul ăsta că doi ani îl închei și nu pot să, adică nu pot să renunț la el. Doi ani mai am două luni. Știi cum țina mereu o canarmată să Ai se termine transport contract. inclus în bazăște. Tipai <laughs> de stea, mea. Bun, deci fluturașul <laughs> e publicat, să trecem de că poate vorbim o cu alții, cu ascultătorii noștri. Dar ce da. e foarte interesant cum e construit uh, salariu că publică fruturașul și toată lumea poate să vadă. Are așa, salariul, funcție de bază, este 2049 de lei, din care salariul de funcție, 1450, salariul de grad, 266 de lei și gradații, 157, uh -huh. după care mai are sporuri. Risc și supra-solicitare neuropsihică, 70 de lei, majorare sâmbete, aici scrie majoare. majorare da. Da, da e contabilitatea de la ministerului de internet, nu deci majorare sâmbete, duminii și sărbători legale, 119 lei, sporuri și indemnizații pentru condiții grele și toxice de lucru, 91 de lei. Deci sunt o grămadă de sporuri care vin pe lângă asta. Cel are 15 milioane, restul sunt sporuri. Da, cam așa ar fi de fapt. Adică cu sporurile din ce rezultă de aici, cu sporurile practic se dublează. Bă, da, uite, nu știu dacă o fi sau puțin. Cu genul ăsta de funcție, de job, n-am nimic, nimic cu sporurile alea. Adică da. faptul că stă în trafic și se da. expune... E muncă eu... grea, să știi. Da, adică, eu știu că ne ascultă mai ales șoferii acum și se uită, se uită da. pe geam și văd că un polițist în intersecție și spun niște lucruri în... Și să știi că și eu spun da. despre polițiști. Nu, e muncă grea. majoritatea polițiștilor din intersecții. Da, muncă da, că ei sunt plătiți ca să ne suporte toate lucrurile astea. Nu sunt plătiți ca să astea. ne suporte. Ia pără legea dacă suntem nesimțiți cu ei. Nu, dar e, e muncă adevărat. grea și să știți că se întâmplă dacă ei ia câte o mașină pe capotă și nu au asigurări. Nu nu Nici să nu le mai plângem acum, că dacă mai sunt două minute și vorbim așa de ei și în fie, poate în fiez unul. Pe cuvânt așa, mi se face milă. 7 și 24. Avem bizitei cu noi segurant. Refteptarea cu Vlad <laughs> Petreanu și George Zafin la Europa FM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 mai cu bolte și rotește-te. Clar, dacă am pun persoarele acolo dau direc pe băncuță. Făți grădina ca meseriașii! Vin-o la Bricodepo și ai pământ universal 20 de litri la doar 6 ,95 lei. 95. Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi. Ești cu gândul la vacanță? ti e dor de o nouă aventură? Ah! Nu mai aștepta! Profită de reducerea de 20% pentru toate zborurile Blue Air. Intră pe blueairweb.com și bucură-te de reducere. Blue Air. Regăsește-te acolo unde ești cu adevărat.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 Europa FM, 7 și 30 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Vă invităm să ascultați Busy Day. mai uiseguranie cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Faptul că Liviu Dragnea se strâmbă la Ministrul de Finanțe, că de ce vorbește de tăieri la două luni după ce a preluat guvernarea, trebuie neapărat corelat cu dialogul halucinant dintre ministrii și primarii, în care Sevil și Aideh i-a spus lui Negoiță că anul ăsta a stat un mare plafon de îndatorare. Ministrul de Finanțe, care era și el de față, a zis că se rezolvă situația. Iar eu o să vă explic acum de ce nu se rezolvă, decât pe termen foarte scurt. Pe termen lung suntem mâncați. Busy Day, cu Deși primăria sectorului 3 chiar a reabilitat vreo 600 de blocuri pe fonduri europene, totul îl suspectez pe Robert Negoiță, un prieten al lui Victor Ponta, că a întrebat cum mai ia el fonduri europene dacă nu mai are plafon în trezorerie, ca să o pună în dificultate pe doamna Sevil Scheideh. Deși păstorește și banii europeni, doamna Scheideh nu știe că aceștia nu au plafon de cofinanțare, iar primarii vrednici, care nu vin la pomana PNDLE, ci se duc vitej la înfruntat draconicele reguli europene, pot accesa oricât pentru cofinanțare. Momentul a pus totuși în Evidență și altceva, în afară de faptul că doamna Shaideh încă e la mare distanță față de ceea ce ar trebui să fie un ministru cu puterile uriașe pe care i le-a dat Liviu Dragnea. Și anume că, într-adevăr, un plafon de 1,2 miliarde de lei destinat împrumuturilor autorităților locale pentru tot anul 2017 s-a epuizat în două luni. Păi de unde credeți dumneavoastră că se plătesc salariile alea mari? Și chiar dacă ministrul de finanțe la care s-a strâmbat Liviu Dragnea va mări plafonul, în acest ritm, mai prin vară, cam 80% dintre bugetele locale vor fluiera de foame. Asta pentru că săracul, Viorel Ștefan, ministrul finanțelor, știe deja că dobânzile cresc ca nebunele din cauza ritmului prost în care merge colectarea veniturilor statului. Dacă nu are bani, statul se împrumută, ce o să facă. E, ca să nu intre pe deficit, statul a luat în aceste două luni, în special împrumuturi la termene de șase luni, care teoretic ar putea fi închise până la final de an. Dar asta dacă ai cu ce? Liviu Dragnea i-a amintit ministrului de finanțe de programul din scoarță în scoarță, și care trebuie aplicat exact așa. Numai că exact așa presupune o Creșterea salariilor și o lansare a investițiilor prin credite de angajament care nu se calculează neapărat din bugetul acestui an. Din nefericire pentru noi toți, perpetuum mobile nu există nici măcar în economie. Nu putem avea mai mulți bani pentru salarii, mărim salariile. Asta e o vrăjeală de care economiștii încă mai râd, că ea avea în spate o filozofie de tipul mărim salariile ca să anesteziem populația două-trei luni cât ne dăm noi ordonanțele de amnistiere și grațiere, iar apoi Dumnezeu cu mila, e, uite că Dumnezeu are căile lui necunoscute. Acum domnul Dragnea și ministrul Ștefan sunt ca moromete și jupuitul, agentul fiscal. Numai că Ștefan nu e agentul fiscal, e moromete, căruia Dragnea îi cere bani și la amenință că îl va pune în discuție la partid dacă nu i dă. Ștefan ridică din umeri și zice: N-am domnule fabrică de bani, că dacă aș avea, aș facea ca să ia și doamna Șaideh. Din nefericire, din nou, câte oară cineva are totuși fabrică de bani în țara asta, Banca Națională pe care jupuitul din zilele noastre a cam pus ochii. Dar despre asta vom vorbi într-un alt episod. Cât de curând.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 Bucura de gustul delicios al cadelelor Salvia sept, Ține tusei și durerii piept Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în alta parte mai ieftin Plătim de doar diferența Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia-ți televizor LED Teletec High Definition Cu diagonala la 61 de centimetri Și slot USB la numai 549,9 lei Altex Cel mai bun raport preț-calitate Din România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 Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, pe 20 și 21 martie ai pulpă de porc desosată la 12,39 de lei kilogramul. În plus, ai 20% reducere la gama auto. Iar până pe 22 martie ai 20% reducere la gama de electrocasnice mari Arctic și Beco. Ai frigider 2 Arctic 223 litri la doar 799,90 lei. Sau la aducerea unui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 Was.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 Something Europa FM 7 și 43 de minute. Grav accident în această dimineață pe DN1 în județul Prahova, în dreptul localității Bărcănești. Un microbus s-a ciognit de un autobuz, un microbus de pasager și un autocamion s-au ciognit în această dimineață. Un prim bilanț indică 2 morți și 7 răniți. Una wow. dintre victime a rămas încarcerată între fierele contorsionate, iar la fața locului a fost trimis un elicopter smurd. Corespondenții noștri vor reveni la știrile Europa FM cu detalii. Dacă aveți detalii în timp real, ne puteți trimite trimite mesaje prin WhatsApp la 0728 repet 0728 111 le dăm mai departe. Da. da. Mai țineți minte că am avut acum două-trei zile o discuție cu voi despre cum în Africa de Sud autoritățile sunt obligate să compenseze localnicii care își repară drumurile. Da, era vorba de fermieri, de, nu da. era vorba de, de neuri, ci de uh -huh. drumurile și... de care aveau nevoie fermierii uh -huh. prin sate, prin toții de localități. Și ne gândeam noi cum ar fi să fie și în România așa și astăzi avem răspunsul. La noi e din potrivă exact cum știam. Doi tineri din localitatea Doljană Preajba au muncit o săptămână să întărească cu pietri și cărămidă strada desfundată din fața, din fața caselor lor. Și la final au descoperit că poliția s-a autosezizat și cercetează penal acuzându-i de lucrări neautorizate. Este un reportaj fascinat în mai adevărul. Mai nasol ca în Africa. Da, și mult mai nasol ca în Africa, îți dă bani statul dacă îți repar drumul. Adică Sau măcar la te mei... lasă să-l repari. Da, te lasă să-l repari. Bun, sigur, acum nu vorbim de autostradă, da? Adică nu te apuci să repari pe autostradă, ok? Sau pe un drum Tână european, un drum natural. din curte, și... ieșeau din curte direct în -Mol. Da. Nu vorbim nici măcar de un drum județean. E vorba de strada din fața casei într-o comună unde uh, nu s-a asfaltat niciodată. O să vă explicăm imediat despre ce e vorba. Adică poate că legile ar trebui un pic adaptate, nu știu ce să zic, să vorbim despre asta. Azi 0372069599, cine are dreptate? Pe de altă parte, oamenii aia, evident nu sunt drumari. Poate că pun și ei niște pietriș în drum, pun niște cărămide, trece unul cu un camion cu viteză mare, sare o cărămidă și lovește pe cineva. Cine are dreptate? În cazul ăsta 0372069599 și eu vă dau uh, toate detaliile. Uh, puștii ăștia dacă vor fi găsiți, nu sunt puși, sunt tineri, dacă vor fi găsiți vinovați, riscă închisoare. Riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă unul dintre ei, pe care îl cheamă Cristi, susține că în momentul în care s-a apucat de lucrare, nu s-a gândit nici o clipă că ar putea ajunge să aibă probleme cu legea. Zice așa. Cred că se și gândea, uite, mă fac o faptă bună, zăi exact. să mă tot vorbească despre mine, o să mă laude. Exact să... asta a spus. Uite am ce zice. Ceva. Am adus de spartă și am pus-o pe stradă, spune el, citat de adevăr, o să nu am crezut că o să ajung să mi se întocmească în dosar penal. Pentru o faptă bună pot să ajung în spatele gratilor. Nu e normal. Până la urmă nu consider că am încălcat legea. Dacă știam că o să am probleme, lăsam lucrurile așa cum erau și îmi vedeam de treaba mea. Am aflat că pedeapsa este între șase luni și treia sau amendă. Am rămas fără cuvinte. Nu înțeleg cum funcționează legea România, spune tânărul. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt de la inspectoratul de poliție al județului Dolj declară. Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe familii din localitatea Doljană, socului au efectuat lucrări neautorizate depozitând o serie de materiale de construcții pietriș, cărămidă fără a avea autorizație. S-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii executări de lucrări, executării de lucrări neautorizate în zona drumului public pentru două familii, dar și pentru primăria malumare, spune acest purtător de cuvânt. Deci în România, practic, pentru executare de lucrări neautorizate se face închisoare, dar pentru neexecutare de lucrări autorizate nu pățești nimic, ba, cred că mai iei și Hai, bani. Hai, mă, ce n asta. Cine are dreptate? Hai să vedem la 0372069599 Sună la 0372069599 număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Să mai precizez un lucru. Comuna aceasta are 92 de kilometri de drum, spune primarul, dintre care numai 2 kilometri sunt asfaltați. Deci oamenii exasperați, după ani și ani, se gândesc, băi, nu mai putem pe strada da, asta, nu mai facem ceva. Și eu și-au pus în gropi, dacă e neasfaltată, vă imaginați și acolo, și și-au pus și ei în gropi, pietri și cărămide. Și acum îi bagă la închisoare. Alexandru, bună dimineața! Salut! Salut, bună dimineața! Cine, Cine are, are dreptate? dreptate? <laughs> Moral au dreptate și cetățenii. Legal nu au dreptate pentru că au intervenit pe un drum public fără Așa. a avea autorizație. Aceasta este legea, bună sau rea, atâta timp cât aceasta este, trebuie să o respectăm. Păi și care e soluția? Stai un pic. Stai dumne, puțin, că legea... Soluție, da. o, parte, o primă soluție este să modificăm legislația, exact cum Aha. vorbeam de trecute, de Africa de Sud. Da. Până atunci putem aplica și alte legi, pentru că poliția trebuie să se sesizeze, să se autosezizeze și dacă sunt gropi pe carosabil și dacă lipsesc indicatoare Aha. sau lipsesc Aha. marcajele. Deci da, putem da, să dacă... ne autosezizăm și noi împotriva statului. Cum ar veni? Exact, ba mai mult îi putem sesiza direct. Uh -huh. Printr-un formular, mă rog, îl găsiți pe Romaniafărăgrop.ru. .ro, prin Iat. care puneți autoritățile la treabă. Foarte tare, Romaniafărăgrop.ru. .ro. Bravo, mulțumim, mulțumim pentru foarte pentru mult. Pont. Acum poate că veni? localnicii din Comuna Malu mare, preajba statul, preajba săracii, nu ar fi știut că există România .ro, că ei n-au cunoscut decât Românie mm -hmm. cu gropi. Da. <laughs> Hai, bună dimineața. bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Cine are dreptate? Cu Rom România, fără grobi, n-am mai auzit-o și nu cred că există. E ceva ideal așa. Da. Mm. Eu le-aș da dreptate celor doi tineri da. și tuturor tinerilor care fac ceva. Mm -hmm. Dom'le, dacă faci nu-i bine, dacă stai cu mâinile să ne ruc mașina și te umpli de noroi, e cel mai bine. Mm -hmm. Mă fiecare gândesc... Ar putea în fiecare, dimineață, scuze, în fiecare da. dimineață să meargă la postul de poliție cei care s-au autosăsizat, și să lase cât o plângere. Domne, în fața casei mele e o groapă. Uh -huh. Domne, că ești polițist, trebuie să te repara asta. Dacă tu te autosesizezi că eu am reparat-o, trebuie să te și autosesizezi, sau dacă n-ai făcut-o eu, cetățean, îți atrag atenția uh -huh. și eu am măsuri. Și în fiecare dimineață mă duc acolo. Bun. Duc... Băi, da. bună idee asta. Tu știi câte gropi sunt în drumul meu spre radio, în fiecare dimineață le văd. Da, dar tu le eviți, le... nu dai în ele. Păi e adevărat, dar am putea face câte o plângere în fiecare da. zi pentru treaba asta. Sigur, pierdem și noi niște timp, dar măcar, măcar încercăm. Asta ne mai trebuie. Auzi, nu mai bine repara ei, ca oameni plătiți care să facă asta. Păi, fac da, dar uite asta. că nu, nu le repară. Dar mă gândesc că au fost mai multe acțiuni de protest în ultima vreme, în care pe aici, pe acolo, cineva iese și plantează, mă rog, în mod simbolic, floricele în gropi. Am dat și noi știrea, le-am văzut și la TV de multe ori, s-au viralizat pe net, Oamenii aceia care pun pământ în grobi, tot lucrări neautorizate fac da, de fapt. Da, da, nu? da. Ai dreptate. Adică, cum ar fi să faci un protest de genul ăsta și să riști închisoare pentru că ai plantat o ar floare într-o groapă? Mihai, bună dimineața! Legea așa ar zice, nu? Autorite, bună neautorizate. Bună, Ce, bună Cine Salut. are dreptate, Mihai? Uh, dreptate au cetățenii. Uh -huh. Eu am o activitate comercială într-o stațiune de interes național care se numește Predeal, încasez da. taxe în, în stațiune și Salvamont. Ah. Și strada este praf. Adică nu plătești taxe. Plătești taxe. Da? Da. Mm -hmm. Și toți turiștii care vin în, în această stațiune au spus că renunță să mai vină în mm -hmm. Ce e de făcut? Ce reacție ai avut față face? de asta? Ai reclamat, ai sunat la primărie vreodată, ai întrebat? Se cunoaște. Se cunoaște mm -hmm. tot. Am sunat, am făcut desfizări. Da. Ce putem face? Dacă ne apucăm să o facem noi, o ne luăm amende atunci. și ne facem dosare penale. Oamenii au dreptate. Doamne, le, e legea lui Murphy, știi? Nu poți câștiga, nu poți face egal, nici măcar nu poți să părăsești jocul. Adică asta este în relația cu statul. Oricum ai faci tot pierzi. Da. Marian, bună dimineața. Bună, Marian. Bună dimineața, bună dimineața. Salut. A întâmplare de ies. Da. Pe căderea Bastilie, numărul 50. În București. A, în București. Da. Sector 1. Da, știu. Soția mea a dat telefon. Conform legilor, da? da? Nu trebuie să faci nimic, anunți. Da. Toat, toți care vin, iesem sunit despre piața romană Iancu de Hunedoara, Da. Ferește groapa aceea, vă dați seama, care știu că uh -huh. deja e de, de, de, de mai veche. Da. Vă dați seama, trosnește, nu altceva. Și, toat, și a tot sunat, unde a dat. sunat? A sunat soția, la 112, stați, vă fac legătura, nu știu ce la circulație, bun, la circulație. Prima dată a încercat la circulație să sune, nu răspunde nimeni. Am să suna, să sune, să vedem Bun, și a sunat prin 112 și a vorbit am cu cel. Am sunat cu... prin 112 și a făcut legătura, că așa am rezolva. Punem și sună la 112, zice că face legătura, am glume ieri. Așa. Bun. Păi, a venit cineva? Sau a venit să Dar, bun, ceva? măcar re reclamația s-a înregistrat. Ok, eu idee. Băi, e o stare de urgență care pune în pericol cetățenii, atunci poți suna la 112. Dacă e adevărat. Nu? Cătălin, așa este. Hai să vorbim și cu Cătălinca Sângem. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut. În momentul acesta m-am avut în curtea spitalului din Institutul Oncologic în București, undeva da. drumul este cel, cel mai jos nivel. Asta este în curtea spitalului. spitalului. Oamenii acolo au atâtea probleme încât exact la asfaltarea curții spitalului nu se gândesc. Adică acolo dacă ar fi bani... Eu vorbesc de drumuri publice. Asta este problema mea. Nu neapărat de curtea unei instituții. Da, e adevărat, e îngrozitor. Și ăla e un spital foarte mare, au trafic, din păcate, au trafic intens acolo. Poate că am putea face exercițiul ăsta într-o dimineață și să încercăm să sesizăm niște lucruri de genul ăsta. Da, sunt diverse direct la radio. Sunt diverse aplicații. Eu cred că legislația trebuie modificată într-un fel. Bun, sigur, nu e regulă, nu poți să te apuși să-ți repari drumul. Dar cred că cetățenii aici nu trebuie să fie victime în relația asta. Când sunt exasperați și încearcă să facă ceva, nu ei pot fi nu trebuie să fie victime și nu ei trebuie să fie e Ceva foarte neregulă cu abordarea asta. Aș vrea să închem cu un mesaj venit fix acum. Am sunat la primărie și am zis că vreau să vorbesc cu primarul în legătură cu gropile din sat. Că sunt de la ProTV și facem o emisiune cu furt din banul public. A treia zi au început asfaltările. Europa Bun. FM 7 și 54 vin știrile la Europa FM Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM România în direct, cu moi seguran. Eu chiar am spionesc copilul. Pe telefon. Din curiozitate am uitat un pic de istoric și s-a îngrețit carnea pe mine și aș să-i A iată, iată. Vedeți sau... că sunt două lucruri diferite pentru vârsta ei și n-ar fi trebuit să le afle de pe internet. România în direct, de luni până joi, la unul și la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 Mai cu boltă și rotește-te. Clar. Dacă-mi pun acolo, dau direct pe băncuță.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 Din ții probleme Sângerături în vreme Ia și încearcă la Calut uită de tot ce ai avut La Calut mie îmi place peșantura o face. La Calut e bucurie Ți-o va dovedi și ție La Calut Activ Expertul împotriva sângerărilor gingivale Rezultate notabile de la primele picări.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri maxime astăzi între 11 grade pe litoral și 23 în banat, așadar vreme de caldă pentru ultima decada lunii martie cu 19-20 de grade maxima în București. Doar în nord-vestul teritoriului vor fi condiții de ploaie, izolat în zonele joase de relief apare Ceața, iar în estul Transilvaniei acum dimineața este brumă. Grav accident în această dimineață pe DN1 în județul Prahova, în dreptul localității Bărcănești, accident în care au fost implicate un camion, un microbus și un autoturism. Două persoane au fost declarate decedate, iar alte șapte sunt rănite. Traficul în zonă este blocat pe un sens de mers. Transmită din Prahova corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. La locul accidentului a fost solicitată intervenția unui elicopter smurt care va prelua unul dintre pasagerii grav răniți după ce a rămas încarcerat în microbuză. Acesta a fost transportat la un spital de urgență din capitală, cel mai probabil la Alte șapte persoane din ambele mașini implicate în accident sunt asistate la fața locului, unde au ajuns patru ambulanțe, dintre care una de terapie intensivă. Deocamdată, răicii sunt evaluați de medici la locul accidentului, urmând să se stabilească dacă vor fi transportați stat în spital din Ploiești traficul în zonă, pe sensul de mers dinspre Ploiești, spre București, este complet blocat, iar polițiștii care fac măsurător la fața locului nu pot aprecia în cât timp va fi reluată circulația. Din primele informații venite de la ISU Prahova, cele două persoane decedate sunt bărbați, în vârstă de 35, respectiv 40 de ani. Mașinile implicate în accident transportau persoane către locurile de muncă și se pare că vorbim despre curse speciale, nu despre unele regulate. Din Prahova, Diana Francu Europa FM. Curtea Constituțională la discută din nou astăzi sesizarea avocatului poporului pe legea care interzice persoanelor condamnate penale să ocupe funcții în guvern. Sesizarea a fost depusă la începutul lunii ianuarie, la o zi după ce cabinetul nu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. După alegeri, președintele PSD Liviu Dragnea se considera îndreptățit să devină premier, însă nu a putut conduce guvernul din cauza condamnării cu suspendare în dosarul referendumul. Să au discuțiile pe legea grațierii. Proiectul ar urma să fie dezbătut astăzi în Comisia Juridică a Senatului. Senatorul PSD Șerban Nicău. Nicolae a depus recent mai multe amendamente controversate, care, între altele, ar grația și pedepsele primite de contamnații pentru corupție. După criticile primite în spațiul public, parlamentarul s arăta dispus să renunțe la aceste propuneri, dar rămâne de văzut dacă se va ține de cuvânt. Ciprian Ioana Proiectul Legii Grațierie la Comisia Juridică din data de 7 martie, însă dezbaterile au fost amânate la propunerea președintelui Comisiei, Nicolae Șerban. Senatorul PSD a depus un amendament prin care condamnații pentru luare și dare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu pot fi grațiați. El a explicat că nu crede că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat în condiții de igrasie și de igienă precară. Ulterior și-a schimbat declarația și a spus că ar putea să retragă această propunere. Bineînțeles că n-am niciun fel de ambiție personală n-am niciun fel de miză sau de interes. Eu am prezentat o justificare pentru aceste amendamente, dar nu există niciun fel de ambiție. Deci, așa cum mi a spus și președintele PSD, sunt dispus oricând să retrag aceste amendamente. PNL a anunțat deja că nu e de acord cu legea grațierii, lidera formațiunii, Raluca Turcan. În grațiere intră pedepsele și pentru fapte de corupție, și pentru abuz în funcție, și pentru mărturie mincinoasă. Eu nu cred și noi nu credem că este o coincidență, că sunt exact infraciali acțiunile de care sunt acuzați capii conducerii alianței de guvernare. Proiectul privind grațierea colectivă a fost redactat la guvern și prevede, între altele, grațierea în întregime a pedepselor de până la 5 ani și grațierea parțială a condamnaților care au un în întreținere minor cu vârsta de până la 14 ani. În forma trimise la Parlament sunt exceptate persoanele condamnate pentru violență și corupție. TeamNet International, firma deținută de Sebastian Ghiță până în 2012 își cere insolvența la Tribunalul Prahova în al cincilea dosar de corupție în care este vizat, Sebastian Ghiță este urmărit penal alături de șefii companiilor Asesoft și Timnet. Procurorii suspectează că fostul deputat a pretins și a primit de la reprezentanții celor două firme sume mari de bani. În schimb, ar fi trebuit să convingă instituții și autorități publice să le atribuie contracte de prestare de servicii IT. Dispărut de trei luni, Sebastian Ghiță a contestat prin avocat mandatul de arestare în emis pe numele său în acest caz. Statele Unite interzic pasagerilor să aducă dispozitive electronice la bordul avioanelor din 8 țări predominant musulmane. Administrația Trump a decis acest lucru noaptea trecută. Pasagerii unor companii aeriene din 8 țări, cu populație majoritar musulmană, nu mai pot intra pe teritoriul american cu laptopuri, tablete sau camere video. Această interdicție vizează cel puțin 9 companii aeriene din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, precum Emirates și EgyptAir. Printre țările care sunt vizate de noua interdicție, se numără Egipt, Emirates, piratele Arabe, Iordania și Arabia Saudită. Știrile s-au presc deocamdată aici ne cu alte informații peste ora. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, ACS Poli Timișoara a învins-o pe FC voluntari cu 1 la 0 și a părăsit locurile retrogradabile. Gărul a fost marcat de Popovici în minutul 55, iar Bănățenii au obținut a doua victorie consecutivă după cea de la Botoșani și au urcat pe locul al cincilea cu 13 puncte. Amintim, Timișoara a început sezonul regulat cu o penalizare de 14 puncte. Totaseară Pandurii Târgujiu a remizat 0 la 0 cu CSM Politehnica Iași, Gorjenii sunt penultimii în clasament cu 12 puncte, devansat cu un punct de concord de și ce se poli Să mai spunem că ultima clasată ASEA Târgu Mureș, Stan, și a se atârne și schimba antrenorul. Ili Stan și-a reziliat contractul după ce a obținut prima victorie pe banca ardenilor 2 la 1 sâmbătă cu Tiajna. El spune că nu a mai rezistat presiunilor și amenințărilor unui sponsor și apropiat al conducerii echipei Tiberiu Petriș, care era nemulțumit că fiul său fotbalistul Tiberiu Petriș Junior nu este titular. Luca, mulțumim pentru știrile din sport Continuăm cu Republica Fantastică România Nu credeam să se întâmple atât de devreme Dar înțeleg că guvernul nu mai are bani Da, încep să se termine banii Dar președintele Partidului de guvernament Cere guvernului să nu vorbească despre asta De parcă noi suntem fraieri și nu ne pridem Europa FM cu tine It drives Me Crazy de la Fun Young și 10 minute, două concursuri până la ora 9, dar nu ratați acum... Republica Fantastică România la Europa FM Când a fost investit, guvernul Grindeanu și-a -și prezentat uh, propunerea de buget, mă rog, la ceva timp după ce a fost investit, toată lumea mă rog, toți observ o grăm... Hai să zicem nu toată lumea, foarte mulți observatori au remarcat că este un buget extrem de optimist în ceea ce privește partea de generos, drept? dreptul. Da, și foarte larg, la mână, când vine în vorba de cheltuieli. Și o grămadă de oameni au spus, nu e bine, nu e regulă. Nu. Adică, să funcționeze. estimați că o să încasați mai mult decât s-a încasat vreodată și nu e niciun semn că ar urma să se întâmple asta. Și dați-o cu o grămadă de oameni în populație și o să derapați. De de bani în populație, da, de oameni în populație, nu? Da. De bani în populație și o să derayați foarte repede. Nu e în regulă. Fondul Monetar Internațional, experții economici, președintele României care a și retrimis bugetul, toată lumea a zis că nu e în regulă. Nu! A zis PSD-ul. E, totul e perfect, n-avem nicio problemă. N-au trecut nici 3 luni. Pe 4 ianuarie a fost învestit guvernul Grindeanu. N-au trecut nici 3 luni. Deci ianuarie-februarie, februarie-martie, Da. Și deja au început să apară semne că se termină banii. Ce surpriză! Poate nu se respectă într totul programul, programul de, de guvernare. guvernare. Da. Știi că acolo era problema asta, că doar un singur om știa programul da, de guvernare da, da, da. și nu omul ăla e prim-ministru. Bine, patru știri scurte. Guvernul, prima, guvernul nu mai are bani ca să atragă fonduri europene. A doua, comisarul european Corina Crețu avertizează că România n-a luat practic nimic din banii europeni 36 de miliarde de euro pe care îi are la dispoziție până în 2020, începând din 2014. Deci suntem la jumătatea exercițiului. Și n-am luat niciuna. Nada. Nu chiar nada, nu chiar nimic nimic. 0,5% din. Bun. A treia. Ministrul finanțelor din Guvernul Grindeanu a spus că nu pot fi excluse tăieri de cheltuieli dacă deficitul trece de 3%. Iar șeful PSD, drept răspuns, îl ceartă. Zice, ce ne apucăm să vorbim de tăieri de cheltuieli? E martie că cum se termină banii când să vorbim de TER de cheltuieli. Mai prin august, Bun. Și a patra desigur, cursul euroleu, este pe la 4.56 și în continuare foarte sus. Deci, ca să zicem foarte pe scurt de fiecare administrațiile lor au solicitat cofinanțare pentru proiecte europene. Ca așa e, vine uniunea și îți dă 85% din bani. Și ne tu trebuie să pui 15%, la la sută. da. Și a fost o ședință la care au participat primarii și membrii guvernului. Primarii au solicitat o ordonanță de urgență să mai ia niște bani din trezorerie. Răspunsul doamnei Sevil și Haide a fost însă că nu mai sunt bani. Plafonul de împrumut la nivel național s-a epuizat. S-a terminat. Asta a spus doamna Haide, cum îi zice. Deci cu alte cuvinte, asta cu banii europeni în felul următor. Noi primim undiță, gută, cum ar veni, plută, ac, tot ce trebuie. Și baltă. Cada, ce baltă, mă? Cada cu apă și în apă sunt pești de numai, poți să, așa. Noi trebuie să cumpărăm râma. asta e tot. Deci vii să pui, sau ce râma? Să cumperi o bucățică de mămăligă, să o bagi în ac și să arunci în apă ca să scoți peștele. Și nu avem bani de râmă, șef. Nu poți să ne dai și râma gratis ca să o furăm? Să furăm, de fapt, râma. Bun. În acest timp, Comisarul European Corina Crețu a spus că sunt îngrijorări cu privire la absorpția fondurilor europene de către țara noastră, la nivelul Comisiei Europene. Ne aflăm în martie 2017, a spus doamna Crețu, avem 0% absorpție europeană pentru sumele pe care le România le are la dispoziție. Conform datelor, bugetul total pe 2014-2020 pentru România e de 36,44 de miliarde de euro, Asta e. Până acum România a cheltuit pentru proiectele selectate 0,5% din fondurile europene disponibile. Da. De ce nu mai sunt bani? Pe evident, poate pentru că guvernul PSD a construit un buget totalmente nerealist și în acest context ministrul finanțelor, Viorel Ștefan, a afirmat că guvernul ar putea lua măsuri de reducere a cheltuielilor. Care e reacția liderului PSD? Deci domnul Dragnea se duce la România TV și moderatoarea îi spune altă parte. Ia uite ce zice domnul ministru al finanțelor, că s-ar putea să se taie cheltuielile din pricina. Ce mă? Exact. Asta este reacția. Citez Domnul Dragnea <laughs> îl ia la mișto pe domnul ministru al finanțelor. Zice, da, da, o declarație foarte inspirată a domnului ministru. A răspuns domnul Dragnea, ironic. După două luni vorbește deja de tăieri după care ce sigur, n-am apucat să vorbesc cu dâna lui. Cred că premierul trebuie să vorbească cu el, nu președintele Camerei. Dacă o să avem vreo ședință la partid, o să-mi permit să-l întreb și eu și alți colegi. Nu are motive să se îngrijoreze dacă programul de guvernare este urmărit și implementat punct cu punct. Dar să vorbești în luna martie de ter de cheltuieli, mi se pare puțin că am grăbit, a afirmat domnul Dragnea. nu ce să comentezi. Adică, a zice... Ăla zice, s-au terminat banii, nu mai avem ce să plătim facturile, asta spune. Hai mă, acum vorbești de asta? Nu e cam de vreme să vorbești despre asta. Păi când să vorbesc dacă acum s-au terminat? Când să vorbim? Păi dacă n-a respectat manualul... Da. Omul i-a scris instrucțiuni, mai mult ce să le facă, nu mai poate... cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. La manual scrie că trebuie să lansăm bătălia sexelor. Dacă noi respectăm manualul, trebuie să o lansăm. SMS la 1769, 10 minute aveți la dispoziție pentru acest lucru. Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne tableta, aveți la dispoziție 10 minute ca să ne scrieți. SMS 1769, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Succes!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 Tiii!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 imici Dufalac Fruit, poți uita de constipație. Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul. Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de doar diferența. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și iați televizor LED Teletech High Definition cu diagonala 61 de cm și slot USB la numai 549,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 mi-a fost și fric și cald dată De dragoste adevărată Nu știu ce mi-ai făcut Că mi-a plăcut și m-a durut Mi-a fost și fric și cald dată De dragoste adevărată M-ai mm -hmm. făcut să-l pândă să, să ce-mi dorește suflet tu,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 8.25 Turul României la Europa FM Să mergem la Mol a apărut da, primul Mol țărănesc. Cum adică mă Mol țărănesc? era vremea, după toate molurile de cocalari, în sfârșit a apărut un mol de țărani, țărani autentici, mol țărănesc. Așa. Nu râdeți, e o chestie foarte deșteaptă, bravo. Cu doar câteva clicuri, oricine își poate comanda acum online produse autentice de la producătorii locali. 50 de gospodari din țara Făgărașului sunt primii care își expun produsele pe această platformă virtuală. Cristina Nica ne explică despre ce este vorba. C Bună, dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Este un magazin online, primul magazin dedicat țăranilor care vor, vor să-și valorifice astfel produsele, fără intermediar, practic. Cum Uh, molțărănesc.ro yeah. E foarte simplu. Oricine îl poate accesa și poate vedea acolo dacă este interesat de un produs uh, de casă. Mm. De, sunt de la mezeluri, la brânzeturi, la laftești. Dulcețuri. La, um, dulcețuri. Și, da, dulcețuri, dulcețuri gastronomie. Exact. Mm. Sunt sunt foarte pentru, multe produse aici. Pentru Vlad de Ceramică. <laughs> Veine de curte, e de paște, miel neînțărcat. Să le spui că se scrie neînțărcat cu dinii, din nu cu dina. Așa. <laughs> o să le transmitem, da. da. Important este că există această platformă, este la început, așa că să-i să cruțăm puțin pe cei care au pus-o în aplicare. Sunt la acest moment 100 de, 120 de producători înscriși pe platforma aceasta din întreaga țară, 50 sunt din țara Făgărașului, deci iată că există o foarte bună reprezentare a județului Brașov și a tot ce înseamnă produse agroalimentare din gospodăriile țărănești de aici. Ce este important este că oricine dorește să afle mai multe despre aceste gospodării, despre producătorii direcți, o pot face de pe platforma aceasta. Sunt aici poze din gospodării, sunt informații diverse despre cei care vând produsele agroalimentare. Există secțiuni care nu sunt active la acest moment, în care se dorește a fi înscrise uh, mai încolo pe parcurs și altfel de produse, deci nu vorbim doar de alimente, vorbim de tot ce se poate face manual într-o gospodărie țărănească. Uh, cei care doresc pot uh, vedea toată oferta și pot alege Ce doresc cei care au făcut această platformă este ca produsele să aibă la un moment dat și un QR code Prin scanarea acestui QR code, doritorii cumpărătorii vor putea afla informații despre producător. Și urmează că aceste QR-coduri, dacă vor funcționa și vor fi accesate de foarte mulți clienți ai magazinului online, să fie afișate apoi și la porțile gospodăriilor celor care există pe această platformă. Uh -huh. Deci iată, să poți merge cu smartphone-ul și la gospodărie și să vezi, practic, aceleași informații pe care le ai online la acest moment. Este o inițiativă lăudabilă. Dacă vreți, este continuarea proiectului Adoptă un țăran. Dacă vă mai amintiți, vorbeam, am vorbit în câteva rând despre o pagină de Facebook dedicată tot producătorilor locali care doreau să-și vândă produsele fără să meargă cu ele la piață da. în mod neapărat. Și iată că acum este un site dedicat. Le dorim succes, pentru că, sigur, platforma se va îmbogăți da. pe parcursul timpului cu tot mai multe oferte. Da. Îi spune încă o dată m -l -l și eu cât mi-ai explicat tu, eu am umblat pe aici, faci felul următor alegi carniță, după care mi am și eu un miel și un ied. Da, ăă uh, de bere și vi că mie mi e milă de ei. <laughs> Nu mă, mă, cum să-ți trimită? Pe vie. mine mă întreb sau pe Cristina? Pe Cristina, Cristina a trimite uh, și vi? Uh, Modalitatea de a primi aceste produse se stabilește ulterior cu cel de la care te comandă, uh -huh. pentru că depinde și de produsul în sine, iată, voi vorbeați de niște animale vii, nu cred că se apelează la această variantă, sau în puțin nu foarte des, uh, uh, și de cantitatea de produse agroalimentare comandate, uh. pentru că pot fi folosite și firme de curierați, se poate folosi și transportul direct, e în funcție de cantitate. Cei care comandă se pot uni, pot crea anumite grupuri. Da. Pentru că dacă există o comandă pentru București, de exemplu, de la 2, 3 sau 5 producători din țara făgărașului, produsele pot pleca împreună și să ajungă chiar în aceea zi. Da, știți care este marele pericol aici, pentru că multe din aceste produse sunt fotografiate și sunt fotografiate foarte bine. Deci alegi pastramă de berbecuți. Ai doi producători care îți oferă pastramă de berbecuți, dai click pe unul dintre ei, și ai o largă paletă de produse de carne, mezeluri, țărănești pastrămioare de berbecuți, cărniță la garniță fotografiat adevărat din care poți alege și se face o foame de mori. Nu vă zav și Luca, voi mâncați 10 migdale pe zi, deci... Nu... Da, da, Cristina, migdale au? <laughs> migdale, nu. Bine, nu Au reușit Noi. să producă migdale, dar s-ar putea la cererea, la cererea bucurestenilor noastră. să înceapă da. Mulțumim tare mult. Da, despre el am vorbit. Așteptăm mult cu migdale.ro dacă se poate. Turtă dulce. Mulțumim! 8 și 31 de minute. Hai să jucăm curând și în batalia sexelor nou. Ne pregătim. Domn profesor are întrebările. Da, scuzați, eram aici. Pâine de casă. Ia uite. Hai că ai treabă de acum. Mulțumesc. Gata. 8 și 31 de minute. În 4 de minute ne lansăm în bătălia sexelor, însă, însă nu înainte de a lansa concursul pe care toată lumea îl știe.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 Cine e la telefon? Ciprian e la bună telefon? Bună dimineața! Sau Luca. Bună dimineața! Raluca! Bună Raluca! Raluca. Raluca, bună, Raluca. Ciprian a închis bună în Bună dimineața! Retin. Ce faci, Luca? Bună! Uh, bine! În drumul de serviciu, bună! Ce mai e prin brăila, dragă Raluca? Frumos, soare! Da, în e soare! A venit primăvara, da! Speram Și... de mult să vină! Uh -huh. Și mai e prin Galați, dacă îmi permit să întreb? <laughs> nu știu, n am mai fost de foarte multe prin Galați, timpul nu prea ne permite. E, e, departe e foarte departe, dacă da. Foarte de parte. Participa, sunteți de acord să participați la un sondaj telefonic privind inițiativa de uh, unificarea Brăilei cu Galațiul? Uh, da, de ce nu? Ce părere aveți de următorul nume? Brăilați. Vă place sau nu? Da. Îți da. place, da. da? Sau Galați. Puteți să-i spuneți Hai. Galați. Nu, îmi place Galați. Galați Îi place Galați. Auzi, da, adevărat că s-au pus vize la trecerea din ambele părți, de la Brăila la Galați, din Galați în Brăila? Da, mai ales cele din Brăila spre Galați. Din Brăila spre Galați. Da, da. da. Înțeleg că Ciprian nu prea are uh, semnal. <coughs> da, da. Hai să facem concursul peste 5 minute. Bine. Da. Rămâi cu noi, Raluca, da? Ok. Da, Bine. da, da. Rămâi cu noi. Avem bătălia sexelor imediat.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 Da, da voi Raluca Bună e dimineața. din Brăila și Gheorghe din Cluj Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Gheorghe! Bună dimineața. Tu ești norocos! Da, Ciprian din Târgu Mureș n am mai avut semnal la telefon N-am reușit să mai dăm de el, așa că... Bine! Cine vrea să înceapă? Încep eu Gheorghe, fii atent! Concentrează-te! Răspunsul este atât de simplu Întrebarea e complicată, dar răspunsul e simplu Deci, domnul Gheorghe, cu ce l-a ucis Paris pe Achille La sfârșitul războiului Troian? O să Da, domne, bravo, foarte tare. Raluca, spune-ne cum îl chema pe tata lui Zeus. Uh... Trebuie sa dai si răspunsul, mm, Luca. Nu aia. știu exact. Cronos. Nu. Cronos. Luca a zis, cum a zis Luca? Dumnezeu. <laughs> Gheorghe, spune-ne care este numele celui mai mare lac de apă dulce ca suprafață din Africa. Hai? Ma. Pasă. Pasă, nu, e Victoria, lacul Victoria. Raluca, spune-ne cum se numește locul unde se află cel mai adânc punct de pe suprafața Pământului, la 11.022 de metri adâncime. În Pacific. În Oceanul Pacific? Da, da, cum se cheamă locul, nu în Oceanul Pacific? Grapa Marianelor? Grapa Mar... Mar... da, Marianelor. Da, Marianelor. Yeah. <laughs> Domnul Gheorghe. Da. Domnul Gheorghe. Cum îl chema mitologia greacă Pe cel mai viclean dintre muritori Pedepsii de zeu să împingă veșnic La dealul stâncă uriașă Care odată ajuns în vârf Se rostogolea la vale Și cazna era din nou reluată deci, Ăla care împinge bolovanul sus Și pac, cade și împinge sus Și pac, nu știa nu știu, nu știu Sisif, de Muncă de A, Muncă, de Sisif. Da, muncă de, Sisif. de Sisif Raluca Zeii l-au înlănțuit pe Prometeu de o stâncă Și au trimis un vultur să-i devoreze zilnic Ce anume? Ce-i mânca vul ce vulturului? Uh, Aritile cred Nu bre <laughs> Ui, Adică, nu Ficatul, măi Nu, e vorba de vulturul care-i mâncat lui Prometeu Nu, Prometeu nu. vulturului Prometeu-i mânca aripile vulturului, asta e. <laughs> Domnul Gheorghe. Da. da. Care este numele voievodului Moldovei, de asemenea mare erudit și cărturar, care a scris, printre altele, prima prezentare a Moldovei, o Moldavie, <laughs> între 1714 1716? Brâncoveanu? Nu, Dimitrie Cantemir, Da. da. Nu. Bun. Raluca, spunem, care este numele domnitorului român executat de otoman la Constantinopole împreună cu toți și patru fii ai săi în august 1714? Așa, Brâncoveanu. Așa-i, domnule. Mulțumim, domnul Gheorghe. Raluca, Mulțumesc ai câștigat. Eu. Bravo, Yay! bravo. <laughs> da. Deci, Raluca, ficatul cu Prometeu, nu aripile vulturului, da? da. da. Ficății Ce de era Prometeu. Da. Cei, mânca, ce-i mânca vulturul... zic că era pe aproape, aripile eu, sunt aproape de ficat. Prometeu, dar da. aripioarele că Prometeu era mai grăsuț și îi mânca aripioare, avea ari picante, De, ac De acolo a apărut asta. Mulțumim. Bine, 8.46, ascultați Europa FM, Sam Martin cu David Geta, Dangerous. Revenim imediat, avem încă un concurs în câteva minute la Europa FM.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 Au trecut cele 10 minute pe care le-ați avut la dispoziție ca să trimiteți SMS la 1769 cu textul casă sau cu textul grădină pentru a câștiga premiul zilei de la Bosch și Europa FM, un produs Bosch verde la alegere. Stăm de vorbă cu Simona din București. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ai trimis, casă sau grădină? Casă, casă am trimis. Și ce vrei să transformi în casă? Uh, cred că pentru balcon aș vrea să-mi pun niște rafturi, să fac și jardiniere cu florii. Te pricep? Nu. Mărite-te! <laughs> da, asta. Nu, nu, mă rog, nu e întotdeauna. Nu-mi un... am înțeles. Da. Aha, Prământ. deci vrei să iei o scolă boș, prietenului. Da, da, lui. Aha. E pasionat de bricolaj, de lucruri de genul ăsta? Bafii. Uh, Bafii. să Deocamdată prietenul e pasionat doar de Simona. Mamă, ce da, e șansă e exact. să înceapă, înceapă bricolaj și direct cu boș. Da. Mamă, ce uh, Simona, uite, pentru tine sau pentru yes. prietenii tău ai un, un produs boș verde care să te ajute să transformi casa. Noi îți facem recomandări. Uite, avem o mașină de găurit înșurbat cu acumulator, dar tot recomandat noi, că o avem și noi și uh, ne poate ajuta. Mașină de găurit cu percuție. Stați la bloc, nu? Da, da. Asta e foarte bună pentru bloc. Meșterul bun la toate, o sculă multifuncțională pentru uh, tăiere, frezare, șlefuire și așa mai departe. Ce mai avem? Ferăstrăul vertical. Dacă e la început, eu nu-i recomand ferăstrăul no. vertical. Adică aș zice că... Să un mai pistol de vopsit. Pic. Un pistol de vopsit. Cu vă puteți juca voi dacă... Uite, așa. nu trecem de grădină, dar mai avem așa nivelă laser cu linii în cruce. Un telemetru cu laser și asta e foarte tare. Luca nu prea... la Luca nu funcționează. E tare rău. Da, nu, nu, e foarte <gri> mișto. <gri> și nivelul laser autonivelantă cu linii la 360 de grade. Deci zăi dai seama, băieții au pus mâna acum pe lista de boș pe unele da. le-am și primit și suntem absolut încântați. Am vorbit despre asta toată da. ora. Dacă da. vrei o recomandare, șurbenița electrică, mașina, mă rog, de uh, șurubat și găurit, care are și funcție de bor mașina. Da, cel mai bine. Aia este... Da. Cre e, e, dacă vrei şurubat. o recomandare din partea mea. Altfel poți să alegi ce vrei. Adică toate sunt, da. toate sunt scule bune. Bosch e genial. A, am înțeles. Mașina de găuri și înșurubat aceasta. Uh -huh. Băi, ce înseamnă, vezi? S-a judecat. Da. Da. Da. Bine, reși atunci, reși. asta Bravo. e produsul tău, Boș Verde, care să te ajute să transformi casa. Felicitări! Făți prim Fă ți primăvară în casă și grădină cu Boș Verde și ascultă și mâine deșteptarea pentru un nou premiu care să te ajute la transformările în casă sau în grădina ta. Da, să-i faci, să faci, să faci un loc undeva în mare, că vine așa într-un soi de diplomat, adică da. e o chestie mai mărișoară, Nu, e treabă serioasă. Da. Îți dai seama că, cum îi cheamă pe prietenul tău? Ra Radu. Radu, Radu, acum dacă ascultă, e în norocere, zice, ăștia doi îmi, fac, îmi dau de treabă <gri> acum. Nu mă, e chiar tare de toscul. o să stau de vorbă cu Simona, <gri> înțelegi? Da. O întorc pe toate părțile și eu mă duc din seara acasă și mă apuc de treabă. Uh -huh. Bine, Simona, da. felicitări, bravo! Bine, mulțumesc, totii, bună. Tu ai luat premiul în această dimineață, noi așteptam să dăm uh, un premiu ceva mai încolo. Avem 1.600 de euro la dublu sau nimic. întrebări. Luca s-a pregătit. Păi ce ușor vorbiți de atâția bani, 1.600 de euro. Ai văzut, domnul Godina? Da? Muncește o lună pentru 3.000 de lei. Păi se dea SMS la Europa FM. Vezi că s-ar putea de să... Da. Trebuie să scrie așa. Dar nu acum, când începem scrierile. Dublu, Marian Godina, Brașov... Corect. Și n de unde să știi, poate le extrage calculatorul. Intersecția modernă. Cum ar fi asta? Ce, ce grad zicei care? Agent principal. Știu eu care, nu știu, poate Înțelegi, că nu poate intrăm în direct cu el și ce? agent principal Godina. Da. permisul, actele dumneavoastră vă rog. Da. Pe mine. Da, nu mai zic, hai să nu mai vorbim. Bine. Bine, 8 și 54 de minute, avem știrile Europa FM, după care ne întâlnim cu arena lui Catalin Tolontan, iar ceva mai încolo, dublu sau nimic.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 Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. maxime astăzi între 11 grade pe litoral și 23 în Banat, așadar vreme deosebit de caldă pentru ultima decada lunii martie cu 19-20 de grade maxima azi în București. Doar în nord-vestul teritoriului vor fi condiții de ploaie. Este cod galben de ceață la această oră în județele Alba, Sibiu, Covasna, Cluj, Brașov și Mureș. Precizări de la Ministerul de Interne privind noua carte electronică de identitate, proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul instituției, va fi un document imposibil de falsificat, susține ministrul. Carmendan a precizat că persoanele care, din diferite motive, nu vor dori eliberarea unei cărți electronice de identitate, nu vor fi obligate să o dețină. Acestea pot opta pentru un buletin obișnuit persoanele nu pot fi urmărite pe baza chipului conținut de cartea electronică de identitate. Acest chip poate dialoga doar cu un echipament destinat citirii sale. Cei care nu vor dori să abordeze această opțiune vor avea cărțile de identitate cunoscute de, de toți și, bineînțeles, vor avea și card de sănătate. Primele documente de acest fel vor fi eliberate la cerere cetățenilor care vor dori acest lucru, începând de anul viitor, pe măsură ce vor expira cele vechi. Ministrul Carmen Dan a mai precizat că noile cărți electronice de identitate ar urma să fie eliberate și pentru copiii sub 14 ani la cererea părinților, în timp ce pentru copiii mai mici de 12 ani nu se va solicita amprentarea. Judecătoria sectorului 4 din București ar putea decide azi conexarea tuturor cauzelor din dosarul colectiv. E vorba de trei spețe, cea în care sunt acuzați patronii clubului, cea în care este judecat fostul primar Cristian Popescu Piedone și în cea în care sunt acuzați pompierii Antonina Radu și George Matei. Parchetul Instanței Supreme a cerut ca toate acuzațiile să fie conexate într-un singur dosar. Ciprian Ioana ne explică. Este imperios necesar ca toate piesele Să fie soluționate de același judecător Există legături de cauzalitate A spus procurorul care a cerut conexarea Cauzelor din dosarul colectiv Sunt deja trimiși în judecată cei trei patronei Clubului, administratorii firmei Care a montat artificiile, doi pompieri De la ISU și fostul edil al sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone Printre acuzații, ucidere din culpă Și vătămare corporală, sustragere or distrugere de probe și abuz în serviciu În cadrul procesului 248 de persoane supraviețuitori a incendiului sau rude ale victimelor s-au constituit părți civile. Daunele cerute depășesc 200 de milioane de euro. În urma incendiului din Clubul Colectiv și-au pierdut viața 64 de persoane. Dosar de evaziune fiscală în alba, polițiștii desfășoară la această oră 24 de percheziții la firme care lucrează cu primării și instituții publice. Deși au loc și la locuințele unor ai societăților respective, în special firme de construcții sau amenajări. Suspecții sunt acuzați că ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive folosind firme fantomă. Prejudiciul estimat până acum este de peste 400 de de lei. Polițiștii vor pune în executare 11 mandate de aducere, persoanele respective vor fi audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Județă. Alba. Președintele american este din nou în centrul unui scandal. Fica acestuia, Ivanka Trump, are un birou la Casa Albă, deși nu este angajată de guvernul de la Washington, relatează agențiile de presă, France Press și Reuters. Ne spune mai multe, era Luca Hatmanu. De la depunerea jurământului de către Donald Trump pe 20 ianuarie, Ivanka Trump în vârstă de 35 de ani a fost văzută de numeroase ori în celebra West Wing, centrul nevralgic al puterii americane. Vineri chiar a participat la o masă rotundă împreună cu președintele sua și cancelarul german Angela Merkel. Potrivit avocatei sale, citată de site-ul Politico, Ivanka Trump va avea acces la informații clasificate și va respecta aceleași reguli care se aplică consilierilor angajați ai casei albe. În plus Soțul Ivan Trump, dezvoltatorul imobiliar Jared Kushner, este unul dintre consilierii apropiați ai lui Donald Trump. Rolul foarte influent jucat de tânărul cuplu ridică numeroase semne de întrebare asupra unor posibile conflicte de interese. Urmăriți subiectele dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro, noi ne reauzim peste o oră. Așa facem, Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Marius Copil a fost eliminat din primul tur al calificărilor turneului de la Miami. Aflat la cea mai bună clasare a carierei, locul 107 ATP, tenismenul român a fost învins de un adversar mai slab cotat, americanul Riley Opelka, scor 6-4-7-6. În calificările turneului feminin, Ana Bogdan și Patricia Maria Țigă au trecut de runda inaugurală. Ana Bogdan a învins-o pe Tatiana Maria din Germania, scor 7-5-2-6-6-4 la capătul unui meci de două ore și jumătate. Ea va juca pentru un loc pe Tabloul principal cu croata Dona Vechici A șaptea favorită a calificărilor Jucătoare eliminată de Simona Halep În turul al doilea la Indian Wells Patricia Maria Țic s-a impus Cu un dublu 6-3 în fața sârboicei Alexandra Crunici și va juca În ultimul tur preliminar de la Miami Cu Rusoaica Evgenia Rodina Cap de serie numărul 4 aceste Politimișoara a învins-o pe fece voluntari Cu 1-0 și a părăsit locurile Retrogradabile din Liga 1 Golul a fost marcat de Popovici în minutul 55 iar Bănățenia a ținut a doua victorie consecutivă după cea de la Botoșani și a urcat pe locul al 5-lea cu 13 puncte. Tot Totaseară, pandurii Târgu Jiu a remizat 0-0 cu CSM Politehnica Iași. Gorgenii sunt penultimii în clasament cu 12 puncte, devansați cu un punct de Concordia Chiajna și ACS Politimișoara. Luca, mulțumim! 95 minute! Dublu sau nimic, 1600 de euro puteți câștiga peste câteva minute. Tot în câteva minute, Arena lui Cătălin Tolontan.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 trash you did, to give me all your love is all I ever ask, cause what you don't understand is I catch a grenade for ya.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 to say. Început cu Bruno Mars, Grenade, 9 și 9 minute, să-l salutăm pe Cătălin Tolontan. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Tolontan, bine ați venit în studioul nostru cald și Primitor. Și primitor, exact. Da, din care uh, se emit diverse dezvăluiri atunci când veniți dumneavoastră. Da. Despre ce vom vorbi azi? Uh, despre un element surpriză în, în povestea Guvernului României. Iată cum există și în România o memorie, o, memorie, o memorie a instituțiilor, iertați-mă. Această memorie instituției acționează foarte interesant și a enervat foarte tare pe medici, mai, mai exact pe cei din Colegiul Medicilor, care îl amenință acum cu tribunalul, cu judecata, pe actualul ministru al sănătății, Florian Bodog, pentru că el nu abroga, așa cum au cerut ei printr-o scrisoare, ordinul anteriorului ministru, ordinul tehnocratului Vlad Voiculescu, prin care pacienții se pot exprima în legătură cu nivelul de, de satisfacție după ce sunt externat din spital. Mm -hmm. În mod anonim. În mod anonim, exact. E exact trebuie explicat cum era până atunci. Până atunci, la sfârșit, până sfârșit o... lescu, da, da, când era internat într-un spital, la sfârșit putea veni cineva din personal și să-ți prezinte un chestionar pe care îl completai. Am da. completat și eu așa ceva. Sigur, dar nu este anonim. Acolo ești întrebat, ești mulțumit? te uiți, ești internat, ești cu perfuzia în mână. Sau e chiar, ești, e da. chiar ești externat, dar Ce încă, să, exact. te vei a, întoarce probabil. Sunt foarte mulțumit și Sigur. de aceea gradul de satisfacție al pacienților români în spitalele din România era, era de 98%. Da, are o chestie de asta nordcoreană, da, absolut exact. uitoare. E, Plus că formularele în sine erau introduse după aceea de către secretarul managerului. Da. Deci nu, da. E, nu e o picanterie. Așa se întâmplat lucrurile, da. pur și simplu. Dacă vrem... Și acele formulare nefavorabile, cele care erau nefavorabile, erau bineînțeles aruncate la coș, nu erau introduse în sistem. Era ca unanimitate la partid pe vremuri când toată lumea vota cu mâna sus. Exact. Cum e? e dacă ar fi fost cu vot secret, poate s-ar mai fi exprimat și alte păreri. Exact. voi Voiculescu a spart acest sistem și l-a înlocuit cu un sistem bazat pe un soft care așa cum spuneai și tu Vlad anonimizează practic intervievatul, pacientul și lasă doar răspunsurile. Mai mult decât atât a introdus o întrebare, că aici e chestiunea zilei ca să zic așa, care enervează foarte tare pe cei de la Colegiul Medicilor, a introdus a noua întrebare care sună cam așa vi s-au solicitat bani sau atenții în pe perioada spitalizării dumneavoastră? Uh -huh. He, la această întrebare medicii au reacționat foarte, foarte violent. Repet, îl ameninți acum pe, cu judecata pe ministrul Bodoc. De ce? Pentru că ei au cerut să abroge, sperând că a venit un, un alt guvern la putere, care va avea o altă opțiune. Numai că spre surprinderea lor și chiar și a pacienților, ministrul PSD a preluat... Această, acest ordin al ministrului tehnocrat da. și mai mult decât atât, insistă ca el să fie, să fie în continuare derulat în, aceste, în acești parametri ai transparenței. Bun, dar de ce nu... Adică ce e nelegitim în această întrebare? Nu e firesc? Din moment ce plătim taxe și impozite și sunt o grămadă de bani cheltuiți în sănătate, nu e firesc să putem spune în mod anonim dacă ni s-au solicitat... Dacă ni bani pentru serviciile medicale, că adică nu așa că dai tu la sfârșit ceva, că ești mulțumit și fericit, ok. Dar dacă ești, dacă e condiționat actul medical, ăsta este un caz penal. Exact. De alminteri, de alminteri, din datele pe care ni le-au pus ieri la dispoziție oficial cei de la Ministerul Sănătății și pe care le-am publicat astăzi în în al doilea episod al acestei discuții, rezultă următorul lucru. În ultimul trimestru al anului trecut, de când practic a devenit valid sistemul acesta, de răspuns, au răspuns la SMS-uri și la uh, varianta de, de e-mail a, aproximativ 18.000 de oameni. Au fost, bineînțeles, uh, uh, chestionați mai mulți, cam 100.000 și cam 18%, adică 18.000 au răspuns. Din aceștia, într-adevăr, sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți în continuare aproape 80% dintre oameni, ceea ce a, scăz, a scăzut cu 20% da. uh, chestiunea aceea. Da, e un procentaj foarte bun. Foarte bun pentru sistemul tre... medical da. din România. Ei, ei, ei când, au, când au vorbit prima oară cu noi și au început să conteste sistemul, nu știau aceste cifre, da, nu le știam nici noi. Ministerul Sănătății l-a făcut ieri public. Foarte bun. Foarte bun, în continuare. Bun. Nu e încă edificator neapărat pentru că a trecut tot, tot, totuși doar un trimestru, sunt încă puține răspunsuri, da. nu toate spitalele ci doar câteva zeci din câteva sute aplică sistemul, pentru că restul se opun pur și simplu să aplice sistemul și asta e o altă discuție. Și din aceștia, într-adevăr, sunt vreo 600 și ceva de oameni care susțin că li s-au cerut bani sau alte atenții și favoruri. Și mi se pare plauzibil și mi se pare, din păcate, mi se pare o cifră mică. Cam 5% dintre, dintre respondenți, da. atenție. 400 au mers mai departe și au reclamat către Ministerul de Interne, către o linie verde, făcută în parteneriat cu MSU, cu Ministerul Sănătății, au reclamat cazurile concrete de uh, corupție sau ceea ce consideră ei a fi corupție. Da. Bun, evident că medicii sunt supărați pentru, pentru acest lucru. Vestea bună pentru pacient și rea pentru colegiul medicilor, care are propriile argumente, este că sistemul va continua. Acum tu m-ai care sunt argumentele lor, eu furnizez câteva dintre ele așa cum ni l au spus Medicii că e important să auzim și opinia colegiului medicilor, ca oamenii să știe lucrul ăsta. Ei susțin de pildă că se încalcă confidențialitatea actului medical. Relația între pacient și medic e o relație sacră și intimă și că prin acest sistem ea s-ar încălca. Adică cu alte cuvinte, atunci când pacientul este nemulțumit că i s-au solicitat banii în schimbul exer exercitării actului medical, adică să fie tratat, a spus, chirurgul, nu te operezi dacă nu dai nu știu ce. Și el reclamă, colegiul medicilor spune că în felul ăsta Ministerul de Interne află ce boală are pacientul. Exact. Și exact. că asta este o încălcare a relației de confidențialitate exact. între bine. Exact. Nu e treaba polițiștilor exact. sau a procurorului să afle. Numai sigur, că dar aici vorbim de o infracțiune. Adică... Exact, de o chestie penală, da. da, care rămâne să fie dovedită de, de da, pe infracțiune sigur. și în momentul ăla nu mai funcționează privilegiul da. medicului de a nu se știe nimic despre tratament și așa mai departe. Chiar nu mai funcționează, adică ca și cum ai fi dat în judecat. Da. Lucrurile devin publice, inclusiv documentele respective. Adică e ca și cum ai spune că pacientul nu are dreptul să reclame. Da, pentru sau că... să dea judecată medicul vreodată, sau Bune? spitalul. Mm -hmm. Acum, încă un lucru interesant și ultimul pentru astăzi, Deși cifrele sunt foarte mari, într-adevăr, și oamenii continuă să aibă încredere în medici, ceea ce e foarte bine. Da. Și toată această retorică uh, înfierbântată a unor dintre mogulii sănătății cu oamenii nu se mai internează, nu mai merg în spitale din cauza campaniilor de presă, nu este reală. Din potrivă, oamenii continuă să aibă un, un tip de respect pentru medici. Cea mai proastă cifră din acest sondaj, așa cum este uh, el uh, uh, relevat astăzi, este următoarea. Aproape un sfert, mai exact 22,5% dintre cei care au răspuns admit că au cumpărat din proprii bani medicamente sau alte materiale sanitare. Deci da. un, unul din patru aproape da. uh, au dat bani, deși spitalele au bani pentru ceea ce ar fi trebuit să aibă ei prevăzut în tratament medicamente sau... Da. Uh, da, Și ar fi trebuit să fie uh, acolo lucrurile astea. Uh -huh. Deci nu, nu există la nivelul Ministerului Sănătății în momentul acesta plângere ale spitalelor că nu au anumite lucruri în mod că, că da. le lipsesc. Da. Ei, asta e bizar dar totuși unul din patru să-i pui și probabil că cifra e mai mare de fapt, dar da. vorbim pe primele luni, da? să-i pui, să, să, să bage mâna în buzunar ca să-și cumpere în continuare medicamente, câtă vreme sistemul e public și le-au le mai plătit încă o dată. Dar Dumnezeu știe unde au dispărut respectivele da. medicamente. Asta este, o, asta este o cifră cu adevărat îngrijorătoare. Mm -hmm. Sunt foarte mulți bani care sunt cheltuiți în sistemul de sănătate și este evident că nu toți e eficient. Ca să explicăm încă o dată ce se întâmplă cu uh, răspunsurile pacienților, că întreabă ascultătorii cum sunt verificate Astea, dacă există astfel de semnalări, în care, în care un pacient spune mi s-au cerut bani, asta intră pe procedura de judiciară. De internet. Da. Exact. exact. De procedura judiciară. Se adică... verifică în sensul că el sună la un număr al Ministerului de Interne, pacientul și nimeni altcineva nu este sunat după aceea. Da. Este întrebat în o dată, și vreți să reclamați lucrul acesta. Dacă spune da, atunci se semnalează numărul unde trebuie să sune. Și acolo el sună da. și lucrurile se verifică mai departe de către angajații da. pe procedura adică judiciară, devine, cum ai explicat la mai devreme. Devine o anchetă în care se verifică dacă acuzația este adevărată sau Exact, adică atenție, nu, nu suntem într-o vânătoare de vrăjitoare. Da, exact. Nimeni nu vrea și nu, nu Ministerul Sănătății se apucă să facă anchete penale, uh -huh. în niciun caz, nu pacienții se pot răzbuna pe un medic pur și simplu, ci intră în... în da. Intră în funcție sistemul judiciar. E ca atunci când te duci să reclam ceva la poliție. Se exact. intră pe o procedură exact. judiciară, se verifică dacă acuzația este adevărată sau nu. Bine, mulțumim frumos că tălind tolontan. Noi bine, mulțumesc. O zi bună. Dicte cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 1.600 de euro avem în această dimineață. 1.769 este numărul de SMS. Vă așteptăm cu un mesaj acolo pentru a vă înscrie. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Uite, Cătălin, dacă s-ar înscrie ar fi da. dublu Cătălin vrea... Tolontan, București. Da. Și... Sau nimic. Da, sau nimic. Da. Și noi am vrea să... Mai ales nimic. Ne noi ne autodenunțăm, să știți că noi condiționăm Acordarea acestui uh, premiu de răspunsuri uh, corecte. 4. Asta răspunsuri. patru răspunsuri corecte, corecte. deci ne-am autodenunțat. Veți cere abrogarea ordinului. Da, să nu scrieți tot în mesaje că ne speriem. adică cine stieți. SMS cu tarif normal 1769, scrieți numele, dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes!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 dumneavoastră mergi perech tu nu înțelegi skipir de tir diamante diamante întorci skipsi draci pleci cu buzele uscate sărotoloi mai îmi lipsește îmi ne-l fac amândoi avem morcoli prostești lumim pe bulevard Riticile tale pe de rost. În vremuri care adăpost, în vremuri pune un fost. fost Vorbesc cu inima, vorbesc cu inima. Nu mă înțeleg cu ea, nu mă înțeleg. Pro, la când intru stea, eu m-am pierdut pe străzi. Lisa ta, serotului meu, îi lipsești. Liniile le fac ca amândouă, avem acolii prostești. Lumini pe bulevarde. Te cine e și ce vrei spune în drept mai spunem că nu sunt un prost aștept și toată povestea că tu vii și pleci nu în oare ești pentru dublu sau nimic SMS 1769 scrieți dublu numele vostru și în care ascultați Europa FM și luați-ne banii azi avem 1600 de euro Știrea Bravo la Europa FM ce frumoasă este știrea din dimineața asta, îmi place atât de mult și vreau să vă vorbesc un pic despre ea. A fost aseară vernisajul unei expoziții de fotografie undeva pe Calea Victoriei, la o galerie foarte mică, îi spune Cube a uh -huh. vizavi de hotelul ăla, a fost un hotel București, cred că Radisson îi spun da, acum. Da, Radisson. Vă spun unde este că poate dați o fugă până acolo, pe Calea Victoriei în București, dacă reușiți. Acolo sunt fotografii făcute de câțiva copii care trăiesc în Delta Văcărești, în Delta Urbană din Văcărești. Cum au ajuns acești copii să facă fotografii care au ajuns într-o expoziție? Ei bine, o echipă de filmare care documenta viața oamenilor care trăiesc în Delta Văcărești a descoperit că acești copii sunt, nu știu, mulți, vreo 10-12 la număr, sunt foarte curioși vor să interacționeze cu oamenii, sunt foarte curioși. Cum funcționează aparatele de filmacii cu imagile. Și atunci le-au împărțit camere foto pe film. Da, nu cred. Da, tuturor copiilor și le-au zis faceți voi fotografii. Da? Ce vreți voi? Sperând să iasă ceva, unul dintre, mă rog, unul dintre ințiatori spune la un moment dat, zice așa și citesc, trebuie să recunosc că în secret. Speram ca măcar unul dintre copii să aibă talent la fotografiat. Uh, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care le poți învăța despre tine și lume când faci fotografie, ceea ce s-a și întâmplat. Fotografiile lui Rică, unul dintre frați, care are 13 ani, sunt de pe altă lume. Felul în care își alege unghiurile, poveștile pe care le spun cadrele lui arată foarte multe despre modul curat și cald în care își vede el. Viața există inteligență vizuală aparent tânărul rică de 13 ani are inteligență vizuală și face fotografii senzaționale. Ce se întâmplă cu banii strânși din vânzarea acestor fotografii? Este vorba evident un proiect umanitar și banii ajung în educația lor, adică copiii aceștia sunt educați cu ajutorul banilor strânși din vânzarea de fotografii. Ce super deci ideea. Cube, cube muzet mă rog, o galerie mică undeva lângă hotelul București, mă rog, Radisson cum îi spune acum, mergeți, vedeți, poate cumpărați o fotografie dacă vă place, arată foarte bine. Galerie mică, dar idee senzațională. Da, ideea foarte mare, deci bravo, excelent.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 Ficatul și stomacul tău pot fi în pericol. Evită situațiile riscante cu sano hepatic. Sânul hepatic are o acțiune complexă ce susține funcționarea optimă a sistemului digestiv și ajută la protejarea celulelor hepatice și a ficatului, contribuind totodată și la detoxifierea organismului. Sanu hepatic este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sanohepatic, hepatic, orice vestin, fără chim. Conform studiilor, Danemarca este cea mai fericită țară din lume. Ei râd mai mult, cântă mai mult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 Arată la fel, că la fel, au aceeași voce și aceeași energie. În fiecare miercuri, la Bereria H, se bucuri de cele mai fidele interpretări ale artiștilor tăi preferati. Miercuri aceasta, pe 22 martie, ai concert tribut ACDC, ca și când Angus și băieții ar cânta chiar sub ochii tăi. La Tribute Nights urmează concerte tribut YouTube, Michael Jackson și The Doors. În fiecare miercuri, intră pe H.ro și rezervați locurile la Tribute Nights. It will wave them. Show me Living on free food tickets. Ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Mm -hmm. Tears from your little sister Crying because she doesn't have a dress Without a pledge for the party to go But you know She'll get by Cause she's living in the love of the common people Smiles from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love you just a bunch of You fall uh, through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Uh, uh, you gotta yeah. walk in the town to find a job, trying to keep your hands warm. When oh, oh. the hole in your shoe let the snow come through until your to the bone, uh, yeah. somehow you better go home where it's warm where you can live in love. But the closer the knit, the tighter the, the, the fit, and the you'll stay away. Uh, uh, Just we yeah. take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. Oh no. With a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to, forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man.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 Of the Common People, Paul Young, Europa FM 9 și 41, dublu sau nimic 1600 de euro în această dimineață. Rămânem în București dacă ne ia Mihai eventual. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Salut Mihai! Ce faci? Pe unde ești? La, la muncă. Aici ești la muncă, ai scăpat de trafic, ha? Câți colegii prin, da. colegi prin preajmă? Un coleg. Un coleg. Un coleg. Un coleg. <laughs> Cum îl cheamă pe un coleg? <laughs> Mihai. Tot Mihai? Tot. Păi și dublu păi... sau nimic o ar veni. <laughs> păi cum vă strigați acolo? Când strigă Mihai, săriți amândoi. Da, bineînțeles, așa. Am înțeles, bine. Da. Mihai, să știi că ai la dispoziție 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Te poți opri în timpul jocului și rămâi doar cu banii câștigați până atunci. Sau dublezi de fiecare dată, riști însă să răspunzi greșit sau în afara timpului și banii să rămână la noi, da? Da, da. Hai să începem. V-ați uh, pregătit, da? Preparați cum ar veni. Da, preparăm, preparăm. Bine. <laughs> 200 de euro. 200 de euro pentru că mergem până la 1600 astăzi. Mihaiță? Da. Care Mihai? Mihai, fi atent, tu trebuie să răspunzi, nu Mihai? Da, da, da, tu, tu regulament. Deci să fiți atenți la care Mihai răspunde, că dacă nu e Mihaiul corect. Și să zici mai tare. Am înțeles. Bine, Bine Mihai. spunem cum se mai numește Balena Ucigașă. Uh. Mare, uh, balena Albat. Uh. Ala e un joc rusesc. Da. Balena Ucigașă. Balena Ucigașă. balena ucigașă care mănâncă foci nenorocita și pinguin dacă îi prinde săracă e ucigașă, e așa cu alb și negru balena ucigașă și focii e frică de Are iar dinți, e un delfin mare de fapt deși zice balena cel mai mare delfin dintre delfini ha? marele alb nu marele alb. ăla e un porc e <laughs> <-a -i> rechinul <laughs> da, balena de mangalita. Nu, măi. Orca. Orca. Cum se mai cheamă? Orca. Da. Hai, mă, Mihai. Îmi păi, pare rău. Păi și Mihai de ce nu te-a ajutat? Nu a știut. știu nici știut Mihai. Nu știu nici Mihai. Nici Mihai, nici Mihai. Bine, Mihai. Da. Vă salutăm atunci, Băi, mai, ori, bine. Ori, ori, bună la mai, mai trimite, bine! Mai trimite, mai trimite! Băi, ce ghinion astăzi! Aproape că-mi vine să mai iau un SMS să mergem mai departe. Așa ciudă mie. Mihai n-a reușit ajutat de Mihai să treacă mai departe. N-am trecut de prima întrebare, n-am dat niciun ban, 200 de euro. Ia să pregătim aici pentru mâine, uite, 300, 300 de, de euro. De, așa. 300 de euro. 600, 1200, 2400! De... Mâine avem 2400 deci, de euro. Înseamnă vreo 12.000 de leuți, noi? N -am nu știu, n-am calculat. Nu știu acum cât mai e euro. Mai depinde ce declarații mai face domnul Dragnea, să vedem. <laughs> domnul Dragnea trebuie să sune la BNR și să spună mai Potolimia faceți euro la loc 3 lei. Da. Deși cred că îl interesează să fie 5, așa e senzația mea. Da, vedem. 9 și 45, continuăm. Vorbești tu și de care să lovești, și restul Știi, viața e ciudată Tot ce nu credeai sunt odată Și încă o dată și cu Niciodată să nu spui pui niciodată O, oh, la început când ne am văzut Niciunul n-a crezut, am dragoste O, oh, dar n a luat banul prea amândoi Acum uită te la noi, e dragoste dacă cineva îmi spunea Că tu ești jumătatea mea Aș fi râs, ha, ha Acum nici nu-mi pot imagina Și pânge de-ai pleca Din viața mea he, he. Ce se poate întâmpla niciodată să nu pui niciodată Niciodată să nu spui niciodată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 Noi doi am făcut un legământ, că suntem pe pământ, ne-n vom iubi mereu. Și de mi-ar spune cineva, că tu te șoși cu mintea mea, așa de ha, ha ha Te cunosc atât de bine, da, și știu că n-ai plecat în viața mea. Să nu spui niciodată niciodată Să nu spui niciodată Vezi ai grijă Ce-ți dorești Că s-ar putea Stăji primul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 by the sun dată să nu spui niciodată 9 și 49 de minute Europa FM, mă de ce nu spui să schimb asta? Am în fiecare zi uit. Pe cuvânt. Dacă ai răspuns prin SMS la 1769 la întrebarea ce culoare are casa ta ideală și de ce, că și Europa FM te premiază chiar acum. Ia să vedem cine e la telefon. Liviu e din Vatra Dornei. Bună dimineața! Bună, Bună dimineața, dimineața. Binevenit, Liviu, ce faci? La servici. Ah, bravo. Ce, cu ce te ocupi? Agentivăzări. Și ce? Ai ca deci pe teren? Da, da, da, da, Foarte bine. Ce vinzi? Băuturi Aha, bine ai venit. Ia să stăm un pic de vorba. <laughs> o Așa, fac o ofertă? Da. Cum Așa merge treaba? În, în Moldova, zici că ești, ha? Pf, da, da? de mine. <laughs> merge treaba. Treaba, frate. <laughs> Liviu, ea spune: Ce culoare are casa ta ideală? În mont. De ce? Pica mea tot mă nebunește, îi culoarea ei preferată. A trei ani și jumătate? Pai da, dar dăm după ea. Acum si știi cum e, după aia crește și o să vrea altă culoare și altă culoare și o să se schimbe. Nu o să rămână ne la mov. Ce faci? Face? Face, Fac, face tati. Face tati. da. Face, tati. Câtă trebuie să vinzi ca să schimbi culoarea la casă <laughs> o dată pe an măcar? Nu trebuie, trebuie să muncesc, că o săptămână, să zic. A, ce drăbă! băiete. mă vla și noi ne-am apucat de radio. Știu, da. <laughs> problem. Problema Bine. e că noi ne-am ne apucat să mai vindem dacă ne ducem, asta e. A, ai câștigat la Europa FM, un kit pentru renovarea casei tale oferit de Chiobar împreună dăm culoare mult. primăverii. Bravo, Liviu! Mulțumesc mult! Liviu din Vatra Dorne a fost cu Liviu, noi. Mulțumim, dar... Da, e la moda acum. Se poartă Liviu. liviu. <laughs> 9 și 51. Bună dimineața! Nu uitați să I'm wow. yeah. Imagination, Gordon City, 9 și 54 de minute, suntem la finalul ediției de astăzi, deșteptarea. Mulțumim că ați fost cu noi, că v-ați făcut plinul de bună dispoziție, urmează plinul de poșetă de la Ciprian Dinu, uh -huh. evident, după ora 10 și nu numai. Nici și nu uitați să faceți mișcare. mișcare. Noi plecăm la sală, da? da Până da, în 10 ma... plecăm? Luca 10, Luca 10, migdale, pastia! <laughs> și zaf trei frunze de salată George, se duc să facă sport. Da. Ceea ce recomandăm vă tuturor și mâine. Dacă mai venim. Doamne, sper să vă treacă faza asta. 2.400 de euro mâine la dublu sau nimic. Vă mai suport. <laughs> bine, bine. acum ce să vorbim. Mai și domnul Vlad 40 de ture de bazin pe treano. Vă pup. <laughs>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 Metro deschide sezonul grătarelor Pregătește-te de sezon și schimbă-ți grătarul vechi cu unul nou Doar la Metro între 16 și 22 martie Grătar Memphis la 419 lei Vara începe mai devreme la Metro Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client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 au demonstrat că majoritatea problemelor tractului urinar, precum infecțiile urinare ce dau bătăi de cap femeilor, sunt cauzate de bacterii, iar acestea trebuie eliminate. De aceea am creat cele mai bune produse urinal cu extract natural de virga Virgaurea. Pentru efect rapid, încearcă urinal acut. Vină în farmaciile Dona și beneficiezi de oferta specială urinal acut. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Unchiule, ce mă bucur să te revăd!